אז ערב טוב לכולם, אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו מתקדמים בקצב של ההתגלויות של אלוהים בחיים שלנו, בקצב הזה שהוא רוצה להראות לנו כל כך הרבה דברים, ואנחנו דווקא רוצים את הדברים האלה שהוא רוצה לגלות לנו, למצוא אותם בספר ישעיהו הנביא. אתם יודעים שהרבה מאוד אנשים בעולם באמת אוהבים את הספר הזה. הוא כתוב בצורה כל כך יפה וכל כך הרבה אמ, נחמה יש בספר הזה, כל כך הרבה הבטחות יש בספר הזה ואנחנו גילינו במהלך השיעורים האחרונים פרקים שאנחנו בדרך כלל לא היינו ממש מתעכבים עליהם הרבה וגילינו שם דווקא בפרקים האלה כמה אלוהים אוהב אותנו וכמה הוא מחפש אותנו וכמה סבלנות יש לו איתנו היום אנחנו ממשיכים באותה המגמה, זאת אומרת באותו הכיוון אנחנו סיימנו את פרק 29 בשבוע הקודם, השיעור ה-29, זאת אומרת כ"ט, היום אנחנו מתחילים את פרק ל', פרק 30, השיעור ה-31 שלנו. אני כבר מההתחלה רוצה להגיד לכם שאנחנו לא נסיים היום את הפרק הזה, ואני גם לא בטוח שאנחנו נסיים אותו בשבוע הבא, הפרק הזה הוא מאוד טעון, טעון מאוד מאוד, ואני הייתי רוצה להתעכב עליו בזמן מה, uh, כדי לקבל את מלוא הברכות שאלוהים רוצה לתת לנו. הפרק הזה, פרק שלושים, גם מתחיל במילה שאנחנו uh, התחלנו בה את uh, שני הפרקים האחרונים. המילה היא "הוי", הוי" ישעיהו שלושים אחד עד שלוש. "הוי בנים סוררים", בנים סוררים. "נאום אדוני לעשות עצה". ולא מני, זאת אומרת לא ממני, ולנסוח מסכה, ולא רוחי, למען שפות חתת על חתת. ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. תקשיבו למילים האלה, תקשיבו, אנחנו נדבר עליהם היום. והיה לכם מעוז פרעה לבושת, וחסות בצל מצרים לכלימה. מאוד מצער לראות שאלוהים פונה לעם שלו בדרך טיפוסית. הדרך הטיפוסית שאלוהים פונה אל העם שלו בכתובים היא דרך של הורה מתוסכל. מה זה הורה מתוסכל? הורה שהיה רוצה בשביל הילדים שלו את הכי טוב, אבל הם לא רוצים לקבל. מה זה גורם להורים? להיות מתוסכלים, מתוסכלים מאוד, כי אתה יודע שיש לך כל כך הרבה מה לתת, אתה יודע את הדרך הנכונה כי עברת את זה בעצמך בחיים, יש לך ניסיון כל כך גדול, אתה יודע שאין לך דש תחת השמש, ואתה מדבר אל הבנים, אבל הם בנים סוררים. כמה פרקים למדנו עד היום, שאלוהים פונה בתסכול אל העם שלו, הרבה פעמים, אם אתם זוכרים את פרק ה', אוקיי, משל הכרם, אלוהים אומר שם, אלוהים אומר, מה לא עשיתי בשבילכם? עשיתי הכל, מה לא עשיתי בשביל הכרם הזה? אתם זוכרים את הפרק. הפרק החמישי בישעיהו שמדבר על הטיפול הקרוב והטוב ביותר שאלוהים טיפל בקרם שלו, שזה העם, נכון? איזה טיפול, טיפול, הטוב ביותר שהוא יכול לקבל, אבל אלוהים אומר, קיוויתי לעשות ענבים ומה יצא? באושים. שזה נוגד, שאנחנו למדנו, למדנו שזה נוגד את כל חוקי החקלאות. כי בחקלאות, אם אתה עושה את הכל נכון, רוב הסיכויים שיצאו לך פירות טובים. ואלוהים מראה את זה בצורה מאוד ברורה, שהוא עשה הכל, אבל בכל זאת יצאו באושים. גם בפרק הזה שאנחנו לומדים היום, פרק שלושים, פרק למד, אלוהים פונה לעם ישראל בכינוי לא ממש מחמיא. והכינוי היא, הוא בנים סוררים. כשאנחנו קוראים את הקטע הזה בדברים, אתם יכולים להבין מה זה בעצם אומר, להיות בנים סוררים. דברים, פרק 21, ורצוי היה שההורים יקראו את זה מדי פעם לילדים שלהם, איך הנקודת מבט של אלוהים על התנהגות של ילדים כלפי ההורים שלהם וכלפי החיים וכלפי הברכות שהם מקבלים. חשוב מאוד. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, אוקיי? שמעתם את המילה סורר? בנים סוררים? אם יהיה לאיש בן סורר ומורה, שומע, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וישרו אותו ולא ישמע אליהם. מה זה ישרו אותו? הענישו אותו, הענישו אותו וגם זאת לא שומע אליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער בקיצור הביאו אותו לקהילה, דרך אגב. הביאו אותו לזקני העיר, ואמרו אל זקני עירו, שימו לב איך הם מדברים על הילד שלהם, בננו זה, סורר ומורה, מורה זה מורד, אוקיי? סורר <אז> ומורה, איננו שומע בקולנו, הוא לא עושה מה שאנחנו אומרים לו, זולל ושובע, אוכל, ישן, ולא עושה את מה שאנחנו אומרים. פסוק 21, אלוהים אומר, ורגמו כל אנשי עירו באבנים, הוא מת. וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. היום כמובן שזה לא יעלה על הדעת אפילו להציע דבר כזה שאם הבן שלך לא שומע מגיע לו גזר דין מוות אבל עד, עד כמה הדבר הזה חשוב לאלוהים? דברים. <קרא> האם היו אנשים שקראו את זה? Oh, אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו את החוק הזה, כן. כשהחוק נמצא זאת אומרת שהוא הוא, אפשר להגיד חשוב, הוא לא סתם נתן את החוק הזה. אז כשאנחנו קוראים את הקטע הזה אנחנו מבינים כמה חשובים היחסים בין הורים לילדים מנקודת המבט של אלוהים, איך אלוהים מתייחס ליחס שהילדים נותנים להורים שלהם, אוקיי? לפחות מבחינה תיאורטית כמה ברצינות אלוהים מבקש מהילדים להתייחס להורים שלהם? ברצינות הכי גדולה. מבחינת העונש שהילדים אמורים לקבל, זה העונש המקסימלי. הם מקבלים עונש כזה בעבור התנהגות, קוראים לזה סוררת. הם בנים סוררים והם מקבלים את העונש המקסימלי על ההתנהגות הזאת. אוקיי, אנחנו כבר מגיעים לזה, אנחנו כבר מגיעים לזה. העונש המוות הזה מראה לנו עד כמה חשוב הדבר הזה בעיניו של אלוהים. ההתנהגות של ילדים להורים שלהם מהנקודת מבט שלו. לא פלא שהדיבר החמישי עוסק בדיוק בנושא של כיבוד אב ואם. כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ואסתר בעצם עכשיו מה שהיא אמרה היא קשרה את הכיבוד אב ואם לכיבוד אלוהים בעצם הדרך שאתה מתייחס להורים שלך למה, לזה בעצם מראה את הדרך שאתה מתייחס לאלוהים הקטע העליון הוא הקטע הזה בדברים זה מה שאנחנו קראנו פה הוא הפרה בוטה אבל הפרה בוטה של הדיבר החמישי נכון או לא הדיבר החמישי כבד את אביך ואת אמך הקטע העליון לא שומע בקול אביו ובקול אמו שווה ערך ללא מכבד אותם אוקיי? לא מכבד את אבא ואימא שלו אפשר להגיד בוודאות שהוא לא מכבד אותם הוא לא שומע למה שהוא מה שהם אומרים זה הדבר הכי מאפיין הכי בולט בעצם החוסר כיבוד שלו במה עכשיו פה אה, קשור למה? כתוב בכחול החוסר כיבוד שלו בא לידי ביטוי בכך שהוא לא שומע בקולם, נכון? זה, זה בעצם החוסר כיבוד שלו. מה שמכי מפריע להורים שלו בפסוק 20, שהבן שלה להם לא שומע בקולם. הוא מתעלם ממה שהם אומרים ופשוט עושה מה שבא לו, עושה מה שהוא רוצה. דרך אגב, האם זה משהו שקורה גם היום במשפחות, בחברה המודרנית? הרבה יותר. הרבה יותר. איך היום הילדים מתייחסים להורים שלהם באופן כללי? איך אנחנו מה יש לכתובים לומר לילדים כאלה? אנחנו רואים בעצם שהכתובים מאוד מאוד ברורים. שימו לב מה שלמה אומר, במשלי א', פסוקים שמונה תשע, כתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת עמך, כי לוויתכן הן לראשך וענקים לגרגרותיך. יש כאן מילים שאתם... יכול קרוב מאוד להיות שאתם לא מכירים, בעצם הוא אומר המוסר של אבא ואימא שלך צריכים להיות בך כמו תכשיטים יפים, אוקיי? כמו זה דבר מאוד יפה, כמו דבר שהוא בולט ביופי שלו. שלמה המלך החכם באדם פונה לילדים וממליץ להם לקבל מוסר ממי? מההורים שלהם, ועכשיו אנחנו גם נבין למה. הילדים האלה הם הדבר היקר ביותר להורים שלהם. איך אנחנו מתייחסים לדבר הכי יקר שלנו? איך אנחנו רוצים לשמור על הדבר הכי יקר שלנו? בצורה הכי קרובה שיכולה להיות. היחס הטוב ביותר שילדים יכולים לקבל בעולם זה מההורים שלהם, קודם כל מההורים שלהם. מדוע? מכיוון שהם אוהבים אותם הכי הרבה מכל אחד אחר. אין דבר טוב יותר לילדים מלשמוע להורים, אבל לא סתם להורים, להורים שהאוזן של ההורים, איפה נמצאת? האוזן והלב שלהם פתוח למי? לאלוהים. ההורים הם לא סתם אנשים מבוגרים שלא יודעים כלום מהחיים שלהם, אוקיי? כמה פעמים הורים שומעים את זה? די, אימא, את לא מבינה שום דבר. או אבא, אתה לא יודע כלום. להפך זה. הם לא סתם אנשים מבוגרים שלא יודעים כלום מהחיים שלהם. יש להם ניסיון חיים עשיר, והאוזן, תשימו לב, האוזן שלהם, שפתוחה לאלוהים, הם בעצם, האוזן הזאת, הם אוצר בלום. מה זה אוצר בלום? אני מדבר איתכם עברית קצת יותר אה, גבוהה, אוצר בלום זה אוצר ענקי, אוצר ממש גדול, אוצר לכל ילד שמוכן לקבל את העצות הטובות ביותר. עכשיו למה זה עובד ככה? מכיוון שאלוהים יצר את השיטה הזאת, לכן הדיבר החמישי נמצא בעשרת הדיברות. מה השיטה של אלוהים? השיטה של אלוהים לתקשר עם הילדים, אלוהים רוצה לתקשר עם הילדים דרך הסמכות שהוא שם מעליהם. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? אלוהים רוצה שהילדים יתקשרו איתו דרך סמכות שהוא שם. אז זאת אומרת, הוא שם את הסמכות, ודרך הסמכות הזאת הוא מדבר אל הילדים. וזאת השיטה של אלוהים, קוראים לזה משפחה. אבל למה הוא עושה את זה? כמו שאנחנו אמרנו, הסיבה היא נעוצה באופי שלו, של אלוהים. הוא עושה את זה מכיוון אה, שהוא אהבה והוא רוצה לתת להם את הטוב ביותר. איך הוא יצליח לעשות את זה? רק דרך הלב שאוהב אותם הכי הרבה. שמתם לב איזה דבר הגיוני? הנה, קיבלתם. מי הוא אהבה? אלוהים. כמה הוא אוהב את הילדים האלה? הוא אוהב אותם כל, כל כך. אבל הוא מעדיף לדבר איתם דרך אנשים שאוהבים אותם הכי הרבה בעולם. מי אלה? ההורים שלהם. זה לא במקרה. לכן אנחנו צריכים לזכור את דרך הפעולה בעצם שאנחנו, ערב טוב, מה נשמע פיני? טוב לראות אותך. ברוכים הבאים. אז אנחנו רואים בעצם שהשיטה שאלוהים בחר לעשות את זה היא שיטה שאיננה מקובלת היום היא איננה מקובלת היום, לא בגלל שהשיטה לא טובה. למה היא, למה היא איננה מקובלת היום? למי יש רעיון פה? אני לא רוצה ככה רק לדבר. למה השיטה הזאת לא מקובלת היום? מדוע נניח ילד לא מעדיף לשמוע, לדוגמה, על החברים שלו בפייסבוק ולא לשמוע על אימא שלו או אבא שלו? 보니까... כן, אסתר. הם תומכים לגדולה בגלל שהם מאותו גדולה. ואותם הרגלים יכולים לדבר איתם באותה תפה. נכון, בעצם הם לא מתנגדים להם, נכון? הם הולכים באותו כיוון כמו שהם הולכים. זאת אומרת, את התמיכה שלהם, הם בעצם מקבלים הסכמה מהסביבה. אם הסביבה מסכימה, סימן שזה נכון. אבל דווקא מהאנשים שאוהבים אותם הכי הרבה, דווקא מהם הם לא רוצים לקבל עצות. לא רוצים לשמוע כמו שקראנו בפסוק הראשון, בדברים 21, פסוק 18, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. גם אחרי שהם מענישים אותו, הוא לא שומע אליהם. ואנחנו ראינו עד כמה ברצינות אלוהים מתייחס לזה. ברצינות מאוד מאוד גדולה. אלוהים בעצם רוצה לקחת את הדוגמה הזאת ולהראות לנו איזה דרך הוא רוצה לתקשר עם העם שלו, באיזה דרך הוא רוצה לתקשר עם העם שלו. הוא רוצה לתקשר איתו דרך סמכות שהוא שם, והסמכות הזו דווקא נמצאת בעשרת הדיברות, ההורים. מאיפה מתחיל הדוגמה? מהמשפחה. במשפחה שלך. אם יש מצב שאתה יכול לקבל את העצה הטובה ביותר זה מהורים שהאוזן שלהם פתוחה למי? לאלוהים. חד וחלק. מדוע? כי אנחנו אמרנו שהבסיס הוא אותו בסיס. אלוהים אוהב אותך מאוד, מה הוא רוצה? לא פחות מהכי טוב בשבילך, נכון? איך הוא עושה את זה? אפילו הוא רוצה יותר. הרבה יותר מההורים. הוא גם יודע יותר. נכון, אבל הוא דווקא משתמש בזוג ההורים האלה, שבעצם הוא מוצא אצלהם. את האהבה הכי גדולה, שבעצם הכי נקייה, הכי נטולה, איך אומרים אהבה ללא תנאי? מי אוהב ללא תנאי, אם לא ההורים? מה אתם אומרים? האם, אימא, לא משנה מה שהילד יעשה, האם היא פעם תדבר עליו רע? לא. מדוע? מכיוון שהלב שלה מתפוצץ מהאהבה אליו. אלוהים משתמש בה, באוזן שלה, כדי לתקשר איתה מה שהוא רוצה להגיד למי. לבן שלה, לילדים שלה. ראיתם איזה שיטה? זאת השיטה. היום היא כל כך לא פופולרית, שאנשים מתייחסים להורים שלהם כאנשים האחרונים שהם פונים אליהם בהקשר לתוכניות של החיים שלהם, כן? כי עכשיו החברה לא חושבת שההצלחה של בן אדם כבן אדם, היא עושה מהבית. אהה. זה עכשיו זה לא מופלא, הם חושבים שהם יודעים הכל בעצמם, אבל מי שם את הבתי לצמא? נכון, נכון. אז אלוהים רוצה את ההצמחה של הילדים כמו של ההורים. נכון. שימו לב, בפסוק הזה, בדברים פרק 18, ההורים לא סתם אמרו לילד תשמע בקולנו וזהו, אם בא לך. הם הענישו אותו. כתוב, ויסרו אותו ולא ישמע אליהם. גם אחרי שהם הענישו אותו, הוא לא שומע אליהם. עכשיו, איך הם מענישים אותו? האם הם מענישים אותו בשנאה? לא. מה הם מנסים לעשות? הם מנסים למנוע ממנו להרוס לעצמו את החיים. הם. למה? מכיוון שהם אוהבים אותו הכי הרבה בעולם. לא הסבא, לא הסבתא, לא הדוד, לא השכן, לא. אף אדם בעולם יאהב אותך יותר מההורים שלך. וזה לא משנה מה. הם יאהבו אותך אהבה חסרת תנאים ולכן בעצם הם רוצים לעצור אותך ומה הם עושים בזה? מענישים אותך נותנים לך עוד אנשים כדי מה? כדי, כי הם שונאים אותך? לא <עכשיו>, עכשיו תשימו לב מה שלמה אומר על זה בדיוק על מה שדיברנו עכשיו משלי ג' 19 21. שלמה המלך ידוע כמובן שהוא החכם באדם אלוהים נתן לו חוכמה לשפוט את העם הוא נתן לו חוכמה אה, למשול משלים, לא סתם, המשלים האלה הם לא איזשהו דבר שאפשר להתייחס אליו בזלזול, בן אדם שהוא קיבל את זה ישירות מאלוהים. ודווקא הוא אומר, מוסר אדוני בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. מה זה תוכחתו? תוכחה, מי, זה מילים קשות בעברית, נו בוא נשמע את פיני, מה זה תוכחה? להוכיח. נכון, מה זה נקרא להוכיח? שאתה לא בסדר, אתה לא בסדר, מי אוהב לשמוע שהוא לא בסדר? אתה אוהב לשמוע שאתה לא בסדר? אבל ממי אתה תקבל את זה הכי טוב? מההורים שלך, כי אתה נותן להם בעצם את הסמכות לדעת ואתה אומר, דרך העיניים של אבא שלי אני יכול לראות שאני לא בסדר כי הוא לא סתם, אין לו איזה אינטרס יש לאבא שלי, רק הכי טוב בשבילי כואב לו על, על הלב שלו כואב כשלא לא טוב לי, כשרע לי, למי כואב? להורים ולכן אלוהים אומר, אני אותו דבר, לכן אני נתתי לכם את הסמכות הזאת בחיים שלכם, לכן זה נמצא בדיבר החמישי, לא סתם, זה נמצא בדיבר החמישי, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען מה? למען יאריכון ימיך על האדמה שאתה נמצא עליה, ולמה זה? כי אלוהים אוהב אותנו, ואתם שמים לב על השיטה, עכשיו אני מדבר, ככה מדבר, מדבר, מדבר זה לא עובד תמיד ככה, יופי, התיאוריה פנטסטית, אבל זה לא עובד. מה, חסר ילדים שלא שומעים להורים שלהם? <laughs> על מה, מה אני מספר לכם, סיפורים? אני לא מספר לכם סיפורים. האימא יושבת ככה עם דמעות, הבן אומר, די אימא, מספיק, נו מה את אה, חפרת? וזהו, לא, לא מתאים לי הדרך שאת אומרת לי. מה הילד בעצם מפסיד? את מה שאלוהים רוצה שהוא ידע. הוא לא סופר את זה. יש לאלוהים תוכנית לחיים שלך, איך אתה יכול לדעת, לדוגמה, אם זה שאתה מתחתן איתו, זה שאתה מתחתנת איתו? איך אתה יכול לדעת אם זה באמת מתאים לך? מה, אנשים נשארים תמיד אותו דבר? אני יכול להגיד לכם, בוודאות, שבמקרה שלי, בכל אופן, אחרי שלושה חודשים הבן אדם התהפך לו המוח, הפך להיות בן אדם אחר. התחתנתי עם אחת ככה, אחרי שלושה חודשים הפכה להיות בן אדם אחר לגמרי. השונה לחלוטין, תודה לעת שהיא הפכה להיות ככה, <אז> אני לא ידעתי שזה טוב בתקופה ההיא, אבל אתה לא יכול אף פעם לדעת, מי יודע, מי יודע מהחצי השני שלך, הכי טוב, <אז> כמובן רק הוא יכול לדעת, ולכן האוזן שלנו צריכה להיות פתוחה טוב טוב, אבא, מה אמרת? מה אמרת, מה אמרת אמא? אני, אני אקח את זה בחשבון לא רק אני אקח את זה בחשבון, אני מאמין שאת יודעת מה טוב בשבילי, לא בגלל שאתה בן אדם הכי חכם שקיים על פני האדמה, אלא מכיוון שאלוהים רוצה להשתמש בשיטה שלו, מדוע? כדי לפנות אליי, כדי שהחיים שלי יהיו טובים יותר. ולא חסר מקרים, גם אצלי באופן אישי במשפחה, שאנשים ראו שבאמת היו צריכים להקשיב להורים. היו צריכים להקשיב לאורי, כמו ההוא שיושב בבית סוהר ויושב ככה ובוכה על הספסל, על המיטה שלו, והוא אומר, oh, למה לא שמעתי לאימא שלי? למה לא שמעתי לאימא שלי? למה לא שמעתי? ובוכה, ובזה שיושב איתו, אתה אומר, תגיד, מה, מה היא אמרה? הוא אומר, אני לא יודע, לא שמעתי. אתם מבינים? אז אנשים לא שומעים את מה שאומרים להם כי בעצם הם רוצים לעשות את מה שהם רוצים. ואלוהים עושה את הקשר הזה, ואני רוצה לעשות את הקשר הזה מכיוון שהאמונה שלנו היא לא סתם אמונה מתה. האם אנחנו רוצים שיהיה שינוי בחיים שלנו? האם היינו רוצים שהילדים שלנו אה, יחיו חיים אה, שיובילו אותם לכיוון נכון? בטח שאנחנו היינו רוצים. אלוהים אומר, אוקיי, תעשו את הקשר הזה. איזה קשר? הקשר הזה. כאשר אתה תכבד את אימא ואבא שלך, אתה תדע דבר מאוד חשוב, שהאוזן שלהם פתוחה אליי. ואחרי זה שאתה תעשה את מה שהם אומרים, זאת תהיה הדרך שלי בעצם להשפיע את הברכות שלי עליך. תחו את הדוגמה של אברהם ויצחק. מי מצא ליצחק את רבקה? נו, סטודנטים של התנ״ך. אליעזר אל אל מצא? אה, <אז אז> הוא היה כזה גדול? Intrigued. מי מצא? הוא עשה תח... מה היה החלק של יצחק בסיפור הזה? לא תשמעו אתכם. מה יצחק עשה כדי להשיג את רבקה? מה יצחק עשה כדי להשיג את רבקה? הלך בשדה בערב. התפלל. אבל מה הדבר הראשון שהוא עשה? הוא הסכים ש... הוא הסכים שמדוע? מכיוון שהוא ידע משהו על היחסים בין אבא שלו לאלוהים? או לא ידע בכלל? כמובן, האם הוא סמך על אברהם בעצם בנושא הזה? מה, אני חושב שבעיניים עצומות? אנחנו רואים איזה קשר ישיר בין אמונה של בן אדם שהוא עושה את הדבר הנכון. איך הוא יודע שהוא עושה את הדבר הנכון? הוא נותן להורים שלו להוביל. וואו, אאוצ' כמה ילדים היו צריכים להגיד, וואו, רגע, לא שמעתי את זה, לא שמעתי אני צריך לתת להורים שלי להוביל את החיים שלי כי הם מאמינים? כן, לפחות הדוגמה התנכית נותנת. זה היום זה כל כך לא פופולרי שאולי זה נשמע אפילו מגוחך באוזניים מסוימות. אבל זאת האמת. זאת האמת. ככה אלוהים עובד. ככה אלוהים רוצה להשפיע את הברכות שלו על אלו שהוא אוהב. בדרך שלו ובשיטה שלו. קוראים לזה משפחה. כן, דברי אליי. אז אנחנו מזכירים מה אבא אמר, נכון, אבא אומר עם אבא היית צודק, נכון, מה שאחר כך אנחנו חושבים זה, אנחנו חושבים שזה פופולרי, אבל לפני זה אנחנו אומרים מה אתה חושב, מה אתה יודע, נכון מאוד, עברנו את הרקע הזה, בחצי האחרונה שדיבר 25 דקות, האחרונות, אנחנו בנינו את הרקע להבין את הפסוק הראשון בישעיהו פרק ל', מזה אנחנו התחלנו. בואו נחזור עכשיו לישעיהו פרק ל' ונקרא עכשיו את הפסוק הזה אה, בהתאם לרקע שלמדנו, אוקיי? ישעיהו שלושים, פסוק אחד. הוי בנים סוררים. אתם זוכרים את הקריאה הזאת, קריאת הכאב? מי זוכר מה, מה קריאת הכאב הוי אומרת בעצם? נו, מי זוכר? מה זה הוי? הוי, הוי ואבוי, מה <muching> זה אומר? קריאת, שיקרה משהו רע, אבל קריאת כאב, נכון? Yeah. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל yeah. בעצם, עצם העובדה שאלוהים משתמש במילה הזאת, "הוי", מה בעצם זה אומר? שכואב לו. הוא אומר, "הוי, בנים סוררים". אלוהים פונה אל העם דרך הנביא ישעיהו, ואומר להם, בפסוק שתיים, אלה שהולכים לרדת למצרים ולא שאלו אותי, אוקיי? Yeah. Okay? לא שאלו את פי, לא סופרים אותי. מתייחסים בעצם, בנים סוררים, אוקיי, אלוהים אומר, אתם, יכול להיות שאתם הילדים של ההורים שלכם, אבל בואו לא נשכח שאני שמתי את הסמכות הזאת מעליכם, שאתם תדעו מי האלוהים שלכם, נכון או לא? איך <אח> הילדים שלנו ידעו מי האלוהים שלהם? דרך ההורים, דרך ההורים שלהם. ואלוהים אומר, רגע, רגע, רגע. בסדר, אתם לא שומעים אפילו להורים שלכם, אין שום סיכוי שאתם תשמעו לי. ולכן אתם רוצים לרדת למצרים, למה? אתם אפילו לא שואלים אותי. אתם רוצים בעצם לחסות בפרעה. עד כמה שזה נשמע מגוחך, יש לכם זיכרון היסטורי כזה קצר? מעניין. אתם רוצים לחסות במי? בפרעה? אלוהים, אתם שמים לב, מדבר בצורה כזאת שאומר, הוי! בנים סוררים. אתם עושים מה שאתם רוצים, אתם בעצם לא שואלים אותי, לא סופרים אותי. אתם מחליטים לעשות משהו בניגוד לעצה שלי ובניגוד להדרכת רוח הקודש, הרוח שלי, רוח קודשי, וכך אתם מוסיפים חטא על חטא, וזה מה שמביא עליכם את הצרות. מי רוצה צרות בחיים? אם יש פה מישהו אחד שרוצה צרות בחיים, שירים את היד. אף אחד לא רוצה צרות בחיים, כמובן. אבל אלוהים אומר, זה בעצם אתם מביאים על עצמכם. בעצם ההחלטה שלכם לדחות אותי מהחיים שלכם, לחיות חיים רחוק ממני, אתם מביאים את הצרות על הראש שלכם. אתם מחליטים לרדת למצרים. מה הסיבה שהם רוצים לגור במצרים? שם יהיה להם בטוח. אבל בפסוק השני אומר להם, אלוהים שהירידה למצרים היא בניגוד לרצונו אבל העם לא סופר אותו הם רוצים לקבל הגנה מהמצרים זה כמו שהיהודים היו שולחים מכתב להיטלר לבקש ממנו לבנות להם מקלט במלחמת העולם השנייה מה דעתכם? <laughs> <laughs> הוא היה בונה להם מקלט וממלא אותו בגז הם רוצים את העוז של המצרים הם רוצים לקבל מחסה מהם מה התשובה מאלוהים? בואו נלך לפסוק שלוש והיה לכם מעוז פרעה לבושת ויחסות וצל מצרים לכלימה אוקיי? זה מה שאתם רוצים? אני כבר מעכשיו מגלה לכם אתם שמים לב שזו גישה של אבא שפונה לילד שלו? הוא אומר לו, אל תעשה את מה שאתה הולך לעשות אתה הולך בניגוד מוחלט למה שבעצם אתה צריך לעשות ההפך, אתה עושה ההפך אבל אתה לא שואל אותי, אתה לא סופר אותי בושה וכלימה בושה וחרפה, זה מה שהעם שסומך על המצרים במקום לסמוך על אלוהים. על מה הנביא מדבר פה? מדוע העם רוצים לרדת למצרים? הפסוקים הראשונים בפרק הזה הם בעצם, תאמינו או לא, אתם בטח אולי לא שמתם לב, אבל זה נבואה. זה עוד לא התרחש. כמה זמן לפני שזה קרה, אלוהים הזהיר את העם? מי יודע? כמה זמן? עבר עד שהעם רצה לרדת למצרים. אנחנו צריכים להדרים, או סליחה, להצפין יותר נכון, עד לספר ירמיהו. זה מה שקרה בסופו של דבר בימיו של ירמיהו הנביא, לאחר חורבן בית ראשון. אלה שנשארו ביהודה אחרי חורבן הבית, פחדו מאוד מהבבלים שיחזרו וישמידו אותם. אתם יודעים למה הם פחדו? מי יודע מה זה צום גדליהו? על מה יש צום גדליהו? מי יודע? מי זה גדליהו? גדליהו, על מי מדובר? יש, מישהו פה יודע בכלל מי זה גדליהו? מי השאיר? מי השאיר את גדליהו ולעשות מה? המלך בבל. או. נכון. הוא יהיה אחראי שם, נכון? הוא היה מושל? נכון. אבל הם רצחו אותו. ישמעאל בנתניה, הוא רצח אותו, ובעצם... העם שנשאר, השארית שנשארה, כל כך פחדו מהבבלים שיבואו וישמידו אותם ולכן הם רצו לברוח. הם היו בטוחים שבמצרים הגדולה והחזקה, הבבלים לא יגיעו לשם לפגוע בהם והם הלכו לחפש מחסה שם. בירמיהו ארבעים ואחת פסוק שש עד שמונה עשרה, תשימו לב, פה אנחנו כבר בחלק התחתון, אוקיי? יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה, אוקיי? מן המצפה, אחר היכה את גדליה בנחיקם אחיקם, גברים, אנשי המלחמה, ונשים, וטף, וסריסים, אשר השיב מגבעון. וילכו וישבו בגרות כמוהם אשר אצל בית לחם, ללכת, לבוא, לאן הם רוצים? מצרים. ללכת למצרים, אוקיי? מפני הכסדים, כי הראו מפניהם, כי היכה ישמעאל בן נתניה את גדליה בן אשר הפקיד מלך בבל על הארץ, אתם רואים שזה בדיוק מה שהכתובים מלמדים אותנו. אבל הם כנראה לא התייחסו לנבואה שקראנו עכשיו, איפה? בישעיהו פרק שלושים. <אח> כמה חשוב ללמוד את דבר אלוהים? <אח> האם דבר אלוהים זה ספר שאנחנו ממלמלים אותו בלי לדעת מה כתוב בפנים כדי רק שאלוהים ישמח שאנחנו קוראים את מה שהוא כתב? למה אנחנו קוראים בדבר אלוהים? האם יש עכשיו אינפורמציה חשובה שממנה אנחנו יכולים ללמוד גם על העתיד? נניח שאנחנו רוצים לדעת אם אנחנו... בוא נניח שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן של ירמיהו ואנחנו רוצים לדעת אם כדאי לנו לרדת למצרים לאן אנחנו צריכים ללכת עכשיו לחפש את דבר אלוהים, נכון? אלוהים השאיר אותנו בחושר? לא. אנחנו בזמן של ירמיהו, אנחנו פוחדים עד מוות, הבגנים רוצים לבוא להרוג אותנו, לאן אנחנו צריכים עכשיו לפנות? לדבר אלוהים. מדוע? מכיוון שאנחנו רואים שבפרק 30 בישעיהו אלוהים אומר בושה וחרפה אם אתם תלכו לחסות בפרעה. אז אנחנו צריכים לבין אוה, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להיות רגועים. מדוע? מכיוון שדבר אלוהים זה בדיוק המטרה שלו. המטרה של דבר אלוהים היא לא לשמש קישוט על מדף הספרים בבית או לשמש כלי למלמול חסרי פשר של משהו שאתה לא מבין אלא משהו שאתה לומד ממנו על העתיד אתה לומד מהעבר כדי שהעתיד שלך יהיה טוב יותר, אמן? נכון, נכון או לא? נכון? אנחנו יכולים ללמוד מהעבר כדי שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר מי יכול לדעת על העתיד שלנו בצורה הכי טובה אם לא אלוהים? כן אה, אוקיי. אבל הם לא התייחסו לנבואה הזאת בכלל. אגב, הפרק הזה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, פרק שלושים, אני אמרתי אה, לאלה שהיו כאן, אה, אנחנו לא נסיים אותו היום. הפרק הזה הוא טעון בכל כך הרבה חומר, שאנחנו כנראה שבוע הבא ואפילו בשבוע אחרי זה עדיין נשאר בפרק שלושים. וגם שלושים ואחד שהוא ההמשך של פרק שלושים, אוקיי? פרק שלושים הוא יותר קצר והוא ההמשך הישיר של פרק שלושים. היום אנחנו לא נסיים אותו גם משתי סיבות, גם הזמן שלנו עומד להיגמר בקרוב. והיום אנחנו נדבר על התגשמות הנבואה הזאת בספר של ירמיהו, שם אנחנו נקרא את היחסים, אוקיי? יחסים זה הדבר הכי חשוב, היחסים של הבנים הסוררים לאלוהים שישעיהו מדבר אליהם. והפרק הזה קשור לפרק ארבעים ושתיים, שמה הנבואה הזאת. שם, בפרק הזה, פרק ארבעים ושתיים, מתחיל סיפור הנבואה בישעיהו שלושים להתגשם. ושימו לב, מאחד עד שש, ארבעים ושתיים, כאן אנחנו קראנו סוף ארבעים ואחד, אוקיי? רק שתהיו בתמונה. ירמיהו ארבעים עד סוף הפרק. עכשיו אנחנו ארבעים ושתיים, מאחד עד שש, בואו נקרא ביחד, אוקיי? עכשיו, הדברים הם כל כך ברורים, הם לא צריכים שום פירוש, בואו נקשיב ביחד. ויקשו כל שרי החיילים וירוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה וכל העם, מקטון ועד גדול, ויאמרו אל ירמיהו הנביא. למי הם פונים עכשיו? אל הנביא. שימו לב מה הם מבקשים ממנו. תיפול נתחינתנו לפניך, ויתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט, מהרבה, כאשר עיניך רואות אותנו. תתפלל, אנחנו ממש חסרי אונים, תראה איזה מעטים אנחנו, אין לנו שום סיכוי לעמוד מול הצבא הבבלי, תתפלל לאדוני אלוהינו. ויגד לנו דרכך, הם עושים את הדבר הנכון, נכון? הם הולכים לנביא ומדברים אליו, והיגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. אוקיי, okay. ויאמר אליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, הנני מתפלל אל אדוני אלוהיכם כדמריכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם, אגיד לכם לא אמנע מכם דבר. אוקיי, okay? מאוד ברור. Mm -hmm. והם אמרו אל ירמיהו, יהי אדוני באנו לעד. עכשיו הם אומרים, אלוהים יהיה עד למה שאנחנו אומרים עכשיו. יהי אדוני באנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אדוני אלוהיך אלינו, כן נעשה. מה הם מבטיחים? מה הם מבקשים? <אח> תתפלל בשבילנו, אוקיי? ומה אנחנו מבטיחים? שכל מה שאלוהים יגיד לנו, אנחנו נעשה. אם אוקיי? טוב ואם רע בכל אדוני אלוהינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בכל אדוני אלוהינו. ממש לא ילדים סוררים, אחלה ילדים, אה? כל מילה, וזה הבטחה של העם, כל כך הם פוחדים, אומרים להם תתפלל, תתפלל, שמה שהוא יגיד אנחנו נעשה, כי אנחנו יודעים שאם הוא יגיד לנו משהו זה יהיה אה, ממש טוב, יהיה ממש טוב אלינו. אוקיי, אנחנו ממשיכים מפסוק שבע, סיפור יפה, ויהי מקץ עשרת ימים, כמה זמן עבר? עשרה ימים! אוקיי, הנביא מתפלל, מתפלל, מתפלל, אל תחשבו שאחרי חמש דקות של תפילה אתם ישר מקבלים תשובה. לפעמים זה יכול לקחת קצת יותר. ויהי מקץ עשרת ימים, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו. ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שרי החיילים אשר איתו, ולכל העם מקטון ועד גדול. קיבל תשובה, אוקיי? ויאמר אליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל בחינתכם לפניו. אוקיי? הוא מדגיש מי שלח אותו? הם. אוקיי, okay, הוא מדגיש את זה. אם שוב תשבו בארץ הזאת, אם שוב, סליחה, שוב תשבו בארץ הזאת, אם אתם תשבו בארץ, ובניתי אתכם, ולא אהרוס, ונטעתי אתכם, ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו נאום ה', כי איתכם אני להושיע איתכם ולהציל אתכם מידו. Okay? ואתן לכם רחמים וריחם אתכם והשיב אתכם אל אדמתכם. למי מי יהיה לו לא רחמים פה בקטע הזה? למלך נבוקדנצר, נכון? למלך של בבל. הוא אומר, אני אתן לכם, הוא ירחם אתכם וישיב אתכם אל האדמה שלכם. ואם אתם אומרים בפסוק 13, אלוהים אומר להם. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמוע בקול אדוני אלוהיכם, לאמור, לא. כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וקול שופר לא נשמע, וללחם לא נרעב, ושם נשב. אלוהים מזהיר אותם. ועתה בפסוק חמש עשרה, לכן שמעו דבר אדוני שארית יהודה. עכשיו ירמיהו אומר להם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אם אתם שום תסומון פניכם לבוא מצרים ובאתם לגור שם, מאוד ברור מה שאלוהים אומר. והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם בארץ מצרים. והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם יתבקח עריכם מצרים ושם תמותו. ויהיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו בחרב, ברעב ובדבר. לא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, מה שקרה לירושלים, לירושלמים, שבבל בא אליהם, כן תיתחה מתי עליכם בבואכם למצרים, אוקיי? היחס שלכם שאתם תיתנו לי, יחס של חוסר כבוד וחוסר התייחסות, מה שחשבתם שקרה פה בירושלים יקרה לכם בדיוק איפה? במקום שאתם מחפשים מה? ביטחון. והייתם לעלה ולשמה ולקללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, תהיו, תהיו אה, פרי, האם אלוהים פה נותן את כל האפשרויות או לא? איך הוא מדבר פה? כמו הורה שמדבר לילד שלו, נכון? הוא שם לפני העם את הכל. הוא אומר להם, יש את האופציה. אם תעשו את מה שאני אומר, ויש את האופציה אם לא, תעשו את מה שאני אומר. אם תעשו את מה שאני אומר, מלך בבל ירחם עליכם, הוא יבנה אתכם, אתם תישארו פה, לא יקרה לכם שום דבר. על יציונו. אם אתם לא תעשו את זה, מה יקרה לכם? מה שאתם חושבים שיקרה לכם פה, יקרה לכם אי פה, שמה. אוקיי, זה מאוד גמור. הם שמעו את זה. פסוק 19, ירמיהו ממשיך ואומר, דיבר אדוני עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים, ידוע תדעו כי העידות היא בכם היום. הטעיתם בנפשותיכם כי אתם שלחתם אותי אל אדוני אלוהיכם לאמור התפלל בעדנו אל אדוני אלוהינו וככל אשר יאמר אדוני אלוהינו כן הגד לנו ועשינו פסוק 21 עכשיו הנביא הזה הוא לא טיפש מה שמדהים פה שהוא יודע כבר מה התשובה שלהם <laughs> <laughs> הוא כבר יודע מה הם הולכים והגד לכם היום ולא שמעתם בקול אדוני אלוהיכם ולכל אשר שלחני אליכם ועתה ידוע תדעו מה הוא אומר בפסוק 22? ידוע תדעו כי בחרב וברעב ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. הנביא מסיים דווקא את המסר שלו ומזכיר לעם שהם אלה ששלחו אותו להתפלל כדי לדעת את רצון אלוהים. אבל הוא כבר יודע שהם קיבלו את ההחלטה לרדת למצרים, הם רק רצו לדעת מה אלוהים חושב על זה. אתם מכירים את הדרך הזאת? כשאתה שואל את הבן אדם, תגיד לי, מה אתה חושב על זה ועל זה? אם הוא חושב כמוך, אתה ממשיך כמוך. אם הוא לא חושב כמוך, אני אמשיך לעשות את מה שאני רוצה, אז yeah. אתה yeah. חושב ככה. Yeah. אתם מכירים yeah. yeah. את זה? Yeah. זה? זה עובד גם במקרה הזה של yeah. העם. Yeah. הנביא אומר להם, אתם בעצם כבר מההתחלה החלטתם שאתם רוצים לרדת למצרים. Yeah. תכף אתם תראו שזה uh, בדיוק מה שיהיה. Yeah. הוא אומר להם, אתם לא תשמעו למה שאלוהים אמר לכם. אוקיי? Okay. אתם תגיעו למצרים, שם אתם תמותו במלחמה, ברעב והדבר. מה הייתה התגובה של העם אחרי שהוא אומר להם את זה? שימו לב, בפרק הבא, פרק 43: "ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם" ירמיהו סיים להגיד את מה שהוא רצה, "את כל דברי ה'". אני תמיד אוהב לשמוע את זה, אתם יודעים למה? אני באופן אישי. אתם יודעים למה אני אוהב לשמוע את המילים "את כל דברי ה'? מי יודע למה? האם הנביאים של אלוהים סיפרו לעם חלק מהדברים של אלוהים ואת השאר העם היה צריך לחפש בחידות, אולי מישהו יגלה לו? לא. מי שאומר לכם דבר כזה הוא חוטא לאמת. זה לא נכון. הנביאים תמיד אמרו כמה מדברי ה'. הכל. <אז> הכל. אף פעם הם לא השאירו שום דבר בסתר. ולכן אני אה, מדגיש את זה פה. ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם לא חלק מהעם, את כל דברי ה' אלוהיהם, אשר שלחו ה' אלוהיהם אליהם, את כל הדברים האלה. שימו לב מה עזריה, שימו לב הוא אומר. ויאמר עזריה בן רושעיה ויוחנן בן כרך, וכל האנשים הזדים, מה זה המילה הזאת זדים? מה זה המילה הזאת זדים? זידים, אנשים זידים. שלילי או חיובי? מה אתם אומרים? שיש. אתה יודע, פיני? מה זה זידים? אנשים? אנשים רעים או טובים? Yeah. רעים. נכון. זדים הם אנשים רעים. אנשים הזדים, אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר. אוי, אוקיי, אלה ששלחו אותו להתפלל. שקר אתה מדבר. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור לא תבואו מצרים לגור שם. פסוק שלוש, הם אומרים לו עכשיו, כי ברוך בנריה מסית אותך. Yeah. זה לא אלוהים שלח אותך, שלח אותך בן אדם. Yeah. באנו למנטט אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו, להגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם וכל אדוני לשבת בארץ ירודה אחרי כל מה שקראנו עד עכשיו, שמתם לב איך העם התחיל? אתם זוכרים טוב טוב, נכון? מה העם אמר? התפלל בשבילנו, אנחנו נעשה הכל מה שאלוהים יגיד, כל מה שהוא יגיד לנו אנחנו נעשה, ופה עכשיו התעלמות מוחלטת, אלוהים לא שלח אותך אתה לא הבאת לנו איזה מסר, <מח> אתה לא הבאת לנו את מה שאנחנו רצינו לשמוע, <מח> נכון? אנחנו רוצים לשמוע מה שאנחנו בעצם מאמינים. אתם חושבים שיש אנשים כאלה מסביבכם, שתמיד אוהבים לשמוע מה שהם מאמינים ולא מוכנים לשמוע שום דבר אחר? אני פוגש כאלה בכל יום. בכל יום אני פוגש אנשים שהם לא רוצים לשמוע שום דבר ממה שהם... מאמינים. הם לא מוכנים לשמוע שום דבר אחר. ולכן הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שהמציאות, אתם זוכרים את השיעור שאנחנו דיברנו על מציאות מדומה? שהעם חושב שהוא רואה משהו, אבל רואה משהו, אבל בעצם אלוהים מראה את המציאות הזאת אחרת? זה נקרא מציאות מדומה. גם לאחר שאלוהים הראה להם את האמת, הם לא יכלו לראות אותה כאמת. למה? הבעיה היא ביחס שהם נותנים לסמכות של דבר אלוהים. ירמיהו מביא איזה דבר? קראנו. הוא מביא דבר אלוהים, נכון? כמה מדבר אלוהים הוא מביא? הכל. הוא מביא את כל דבר אלוהים, אבל הם לא מקבלים את זה כדבר אלוהים. הם מקבלים את זה כשקר. הם לא נותנים לדבר אלוהים את הסמכות והם לא רואים בו את הסמכות העליונה. אלא מה? הם רואים באלוהים אופציה אחת רבות זאת אומרת אלוהים הוא אומר את זה, הם אומרים זה, חברים שלי אומרים זה, אמא שלי אומרת את זה, אבא שלי אומר את זה ודוד שלי אומר את זה רק אופציה אחת מיני רבות ככה העם ראה את זה וזה בעצם מציאות מדומה יש מציאות מחוץ למסגרת של אלוהים זאת המציאות הזאת. מציאות מדומה. אז מדוע העם לא יכול היה לראות את המציאות האמיתית? הם לא יכלו לראות אותה מכיוון שהעיניים שלהם היו, כמו בפרק הקודם, מה אלוהים אמר? רוח תרדה. מה? הרוע, העיניים שלהם היו מחוסות היו מחוסות בעצם בסמכות שהם רצו לקבל. הם רצו לקבל סמכות מהעולם. ממי הם רצו לקבל הגנה? מהעולם, נכון? ממצרים. ובעצם זאת הייתה מציאות מדומה. למה? מישהו שמע פעם על המושג בעברית שנקרא משענת קנה רצוץ? <אז> מה זה אומר? מה זה? נו. לא <אז> יציב. לא רק שלא יציב, יציב. יש איזה משהו מאוד מאוד... מה זה משענת? איש זקן שהולך עם משענת, איך היא נראית? מה יש לה בקצה? נכון? את, את העיכול הזה? למה? כדי שזה יהיה נוח להחזיק. עכשיו, משענת קנה רצוץ זה משענת חדה. כשאתה נשען עליה, מה קורה לך? עובר לך לצד השני, נכון? ככה כתוב על מלך מצרים, שהוא בעצם משענת קנה לכל אלה שסומכים עליו. המשענת הזאת, זה מה שהעם חיפש. הוא חיפש בעצם משענת שאי אפשר היה להישען עליה. ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה, תשימו לב מה הם עושים, אשר שבו מכל הגויים אשר ניתחו שם לגור בארץ יהודה. את הגברים ואת הנשים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפש אשר הניח נבוזרדן רב הטבחים, אל תטעו זה לא טבחים שמבשלים, זה מהמילה לטבוח, זה שבעצם בא לשחוט ולהרוג, אוקיי? שר ההרג אשר הניע זבוז הרב הטבחים את גדליהו בן אחיקם בן שפל ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו ויבואו ארץ מצרים כי לא שמרו בקול אדוני למרות הדיבורים המפורשים העם כן יורד למצרים כדי לשנות את המציאות שהם כל כך חוששים ממנה איך התחיל הפרק הזה? פרק, סליחה לא הזה, פרק שלושים בישעיהו, הוי בנים מה? סוררים נכון? מה הבעיה של בנים הסוררים בפרק שלושים? לא שומעים לעצה של מי? כמה זמן לפני זה נכתב? זה נכתב מאות שנים לפני כמה? לפני שחרב בית ראשון. ומי אמר את זה? אמר את זה אלוהים כבר אז. למי? לבנים הסוררים. האם אפשר היה ללמוד לקח? מה אתם אומרים? דבר אלוהים היום הוא לא שונה. כל מי שרוצה היום לדעת איך ייראו החיים שלו בעתיד, יש לו אפשרות לעשות את זה אם הוא לא יתמיד לסגור את העיניים שלו בעקשנות, לשים את המחשבות שלו רק במקום, בתוך המסגרת שלו, ולא במסגרת של דבר אלוהים. היום, אני יודע באופן אישי, כי אני כבר עובד כאן בישראל שש שנים, ואני חייב להגיד לכם שזה לא דבר פשוט. אני עובד פה שש שנים. אנשים, ואני אומר לכם את זה באחריות, יודעים את מה שכתוב בדבר אלוהים, אבל הם לא יודעים את זה במידה שאלוהים רוצה שהם ידעו. הם לא חוקרים את הכתובים במידה הזאת. הם לא מתייחסים לדבר אלוהים כמשהו שהוא רלוונטי לחיים שלהם העכשוויים. אלוהים קורא להם בנים סוררים, מדוע? מכיוון שיש להם את כל האינפורמציה, אבל הם לא רוצים לחיות לפי האינפורמציה הזאת, הם רוצים לחיות לפי מה שבא להם. ואנחנו ראינו בספר דברים מה קורה לילדים בעצם שעושים מה שהם רוצים, מה שבעצם אה, אה, הרצון שלהם מוביל אותם. אה, הרצון הזה לא מוביל אותך למקום שאלוהים רוצה. אנחנו אה, בקטע הזה, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך מאותה נקודה. בהמשך הפרק, פרק שלושים, אל תשכחו היום אנחנו למדנו רק שתי פסוקים מתחילת הפרק וזה פרק שלושים. אלוהים מדבר אלינו בסמכות שלו וכמה כוח יש בסמכות שלו, אני יכול להעיד בפניכם באופן אישי בחיים שלי אם היו שינויים כל כך גדולים בחיים שלי לטובה זה לא היה בגלל שאני הייתי חכם גדול אלא בגלל שאני שמחתי על מה שהוא אומר. לא תמיד זה היה נשמע לי הגיוני אבל כאשר אני שמחתי על מה שהוא אומר, ואני הייתי פתוח לקבל את מה שהוא אומר, זה גרם לשינוי בחיים שלי, ושינוי חיובי מאוד מאוד. אז אני רוצה לעודד אתכם, קודם כל לא להסתיר את זה, אנחנו רק קראנו שני פסוקים מישעיהו שלושים היום, וזה לקח אותנו לפרק ארבעים ואחת, ארבעים ושתיים בירמיהו, שזה התגשמות של מה שישעיהו דיבר עליו. אז אני מודה לאלוהים שנותן לנו את ההזדמנות היום ללמוד מדברו ואני חייב להגיד לכם שהדרך הזאת שאנחנו לומדים היא דרך שהיא יכולה להיות מוצלחת אך ורק אם אנחנו ניתן לרוח הקודש את המקום בחיים שלנו באמת אני אומר את זה מכל הלב כי אם אנחנו לא נהיה פתוחים ואנחנו ניקח את זה רק כאופציה אחת מיני רבות אז האופציות הרבות האחרות אפשר להגיד, הן יהיו בעצם אלה ששולטות בחיים שלנו, אם אנחנו נדחה את אלוהים. אז שבאמת אלוהים יעזור לנו, ואנחנו יודעים שרק בעזרת תפילה, שזה נושא בפני עצמו, אנחנו יכולים באמת לפתוח את הלב, ודרך אגב, שאני אומר את זה ואני מאחל בהצלחה לכל מי שאתם פוגשים, למי שאתם, שלא מוכנים לקבל את הדברים האלה, תדעו לכם שרוח הקודש יותר חזק מהלב העקשן ביותר. כי אני לא הייתי בן אדם כל כך פתוח, כל כך בעל רצון לשנות את דעתו, אבל בעזרת הכוח של אלוהים הכל יכול להיות. ואנחנו נתפלל עכשיו ונבקש מאלוהים בדיוק את זה, כי אינפורמציה לבד זה לא מספיק, באמת לא מספיק. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה מידע, אבל המידע הזה יכול לקבל, אה, לעשות שינוי בחיים שלנו, בכוח של מי? בכוח של אלוהים, שאנחנו פונים אליו ומבקשים ממנו. אז אני רוצה להזמין את כולם עכשיו, ביחד, לבוא ולהתפלל איתי. בוא נכרע בערך לפני אלוהים. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על ההזדמנות הערב הזה לפתוח את מגילת ישעיהו ולקרוא. את הדברים שלך. ואנחנו כל כך מודים לך שאתה מראה לנו שמה שהיה בעבר זה באמת מה שיקרה בעתיד. אנחנו מודים לך על הדרך שאתה פתחת לנו חלון לדעת את הרצון שלך ואת הסמכות שלך בחיים שלנו. ואנחנו מודים לך, כי אנחנו יודעים, אבא, שאתה שומע תפילה. ואנחנו קוראים ברך לפניך כי אתה מלך מלכי המלכים. ואתה בא יודע כל דבר. ואנחנו מודים לך שאתה לוקח את החסרי אונים ונותן להם כמו הכוח, כמו שאתה כתבת בישעיהו 40, שאתה מחליף את הכוח שלהם. ואנחנו מודים לך שאתה נותן לנו את זה הערב הזה, ואנחנו מבקשים את ההדרכה שלך בכל השנה, בכל מה שאנחנו נעשה, כדי שאנחנו לא רק נהיה שומעים את הדבר, אבל אני מתפלל, אבא, שהדברים האלה ששמענו, כן יהיה להם כוח לעשות את השינוי בחיים של כל אחד מאיתנו. אנחנו מתפללים ומבקשים את הכל בשם היקר של ישוע המשיח, אמן ואמן. אז אני מאחל לכולם ערב טוב. שלום. כן.